Itt. És most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő: Fiala János. Fiala János Tegeződünk, magázódunk. Taproncai Stefánia van a vonalban, aki a TASZ ügyvezető igazgatója. Mi zajlik? Jó reggelt. Jó reggelt. Mi zajlik most? Um, ez egy jó kérdés hogy mi zajlik éppen most, hogyha nagyon távolról akarom indítani, akkor az, ami 2010-ben kezdődött. Az De nekem most, az most tudnom kéne, hogy mi kezdődött a De mi kezdődött, De várja, mi kezdődött 2010 ben Igen, hát ezt, ezt kezdem elmondani. Az nagyon hamarvilágosabb elt erről a kormányról, hogy nem... Szereti azt, hogyha kritizálják a munkáját, vagy javaslatokat fogalmaznak meg azzal kapcsolatban. Először az államszervezeten belüli ellenőrző mechanizmusokat vágták vissza. Most gondolni kell az alkotmánybíróságra például, mint egy olyan nagyon fontos példára, ami... Mivel ugye az történt, hogy hozott egy olyan határozatot az Alkotmánybíróság, ami szemben ment a kormány álláspontjával, amire az lett a válasz, hogy elvették tőle azt a jogosultságot, hogy abban a körben döntsön. És aztán még további ilyen visszavágások érték az Alkotmánybíróság jogkörét. Visszatérve a kérdésre, én azt gondolom, hogy ez zajlik most az államszervezeten kívüli, szereplőkkel, tehát mindazokkal, akik valamilyen módon ellenőrizni szeretnék a közhatalom gyakorlójának, a kormánynak a tevékenységét, legyen szó újságírókról, vagy független jobb védőszervezetekről. Tehát az, a, ahogy a népszabadságot bezárták, az nagyon-nagyon hasonló törről fakad, mint ahogy mi ilyen támadás most a, hát megnevezetten a TASZ, a Helsing és a Transparencia ellen, de egyébként minden közpolitikai döntést befolyásolni akaró adott és kritikát megfogalmazó szervezet ellen zajlik. Tehát ön azt mondja, hogy egy egyenes az alkotmánybíróság hatáskörének visszavágása, a népszabadság megszüntetése és a civil szervezeteknek a megregulázása, vagy nem tudom mi a jó kifejezés. Igen, ez nagyon határozottan így gondolom, hogy ez ugyanarról a őről szakad. Ugye azt kell rólunk például tudni, hogy mi olyan ügyekben képviseljük az állampolgárokat, amikor az állam szemben őket valamilyen sérelem érte. És nem kell olyan dolgokra gondolni feltétlenül, mint közérdekű adatigénylés, vagy mondjuk valakinek a büntető ügye, mert ki a véleményét egy egy egy állami szervről, de hanem olyanokra is kell gondolni, hogy fogyatékos emberek gondnokság alatt vannak, ami azt jelenti, hogy korlátoznák a döntési jogaikat, és ez szerintünk nem jogszerűen történik és ilyen ügyekben képviselünk embereket, vagy olyan ö, embereket is képviselünk, olyan családokat, ahol a gyerekeket jogszerűtlenül vették el. Ezek mind tulajdonképpen az állami működésnek a, a kritikáját ö, jelentik, ugyanakkor iszonyú fontosak a magyar állampolgárok számára. De mondhatnám a Helsinki Bizottságot is példaként, akik pedig ugye, rendszeresen felhívják a figyelmet arra, ami most leginkább zavarja a kormányt, hogy a menekültekkel egész egyszerűen embertelenül bánik ez a kormányzat. Ez az önök fontosságát mutatja, vagy a kormány hiúságát mutatja, vagy CDEF? <tos> ez azt mutatja, hogy az, amikkel mi foglalkozunk, azok fontos problémák. Azt mutatja, hogy a kormány valamilyen nem akar ezekkel a fontos problémákkal foglalkozni, holott ez lenne a feladata. Mondok még egy példát. Van egy olyan ügyfölünk, akit azért ért jogi retorzió, mert beszélt arról nyilvánosan, hogy az egészségügyben neki szakdolgozóként milyen borzalmas körülmények között kell dolgoznia? Ez az, ami iszonyú veszélyes, úgy látszik a, a kormány számára. Nagyon nehezen tudok másra gondolni, és nagyon szívesen beszélgetnék erről akár német sziráddal, akár a miniszterelnök úra, hogy ez miért veszélyes. De nagyon nehezen tudok másra gondolni, mint hogy azért, hogy felhívja egy problémára a figyelmet, ami a, a választók nagy részét érinti, és ezzel nem akarnak foglalkozni. Ön, önök olyanok, mint aki rendelt ügyvéd? Nem vagyunk teljesen olyanok, mint a kirendelt ügyvéd, mi szabadságjogi ügyekben járunk el, de olyan szempontból olyanok vagyunk, sőt, hogy teljesen ingyenesen nyújtunk jogi segítséget a hozzánk fordulóknak. Azokban az ügyekben nem kell foglalkozunk. És ez lehet tanácsadás is, Mert hát vannak olyan, olyan isfeleink, akiknek idézőjelben csak tanácsot adunk, de vannak olyanok, akiknek jogi képviseletet is nyújtunk, tehát Elmegyünk velük a bíróságra, és ott uh, akár perbeszédben ügyvédként képviseljük őket. Olyanok, mint szabadságjogi kirendelt ügyvédek? Ez, ez nagyon jó megfogalmazás, igen, szabadságjogi kirendelt ügyvédek. De ezért ennél még többek is vagyunk, mert, mert vannak olyan kérdések, amiket nem lehet egy bíróság, olyan, egy tárgyalóteremben megoldani, mert rossz a jogszabály mert a jogszabályt úgy alkalmazzák, hogy, hogy ez, hogy ez nem, nem, nem jól hat az emberek életére. És ilyenkor nem csak azt csináljuk, hogy bírósági perekben képviselünk, hanem javaslatot teszünk a minisztériumnak, a jogalkotónak arra, hogy ezt hogyan lehetne másképp csinálni. Ez egyébként 22 éve így van, amióta a TASZ létezik, tehát ebben semmilyen újdonság nincsen. Az újdonság az legfeljebb az, hogy korábban ezeket a javaslatainkat Legalább annyira komolyan vették, hogy behívtak egy beszélgetésre. Lehetett erről egyeztetni a minisztériummal. Nagyon sokszor nem értettünk egyet, a javaslatainknak nem, nem a százszerzaléka ment át, de ugyanakkor volt egy, egy szakmai párbeszéd, és lehetett tudni azt, hogy mi alapján hoznak bizonyos döntéseket. Most ez teljes mértékben hiányzik, nemhogy nem tudjuk, hogy mi alapján hoznak döntéseket, hanem nagyon sokszor a döntésekről utólag értesülünk, amikor látjuk a közlönyben. Jó, de ö ö ö olyan szabadságjogi kirendelt ügyvédek, akik egyébként keresik az ügyfelet, vagy olyan szabadságjogi kirendelt ügyvédek, akik rendelkezésére állnak annak, aki egyébként jelentkezik? Mind a kettő igaz. Ö tehát nekünk van egy jogsegészségszolgálatunk, ami heti 5 órában telefonon elérhető, illetve van egy jogsegészségcapital.hu nevű e-mail cím, ahova várjuk a jelentkezőket. Tehát egy abszolút bárki, aki megkeres minket, és olyan az ügye, amivel mi tudunk falá. De a kérdés arra vonatkozott, hogy olyan is létezik az önök monitoring tevékenysége alapján, hogy egyszer csak azt mondják, hogy ez a szegény fiala el vagy nyomorítva, de annyira hülye, hogy képtelen jogi segítséget kérni, hiszen azt sem veszi észre, hogy el vagy nyomorítva, és akkor felhívják a fialát, és azt mondják, hogy te figyelj, mi úgy látjuk, hogy te el vagy nyomorítva, nem akarsz perre menni, és ha perre mennél, akkor egyben képviselnénk is téged, mert szerintem az, szerintünk a te helyzeted ö, megérdemelné ezt. Csinálunk ilyet, például a Népszabadság esetében ezt történt, felajánlottuk az újságíróknak a jogi segítségünket. Tudtom, el is Csinálunk ilyet, el is lett fogadva, de volt más hasonló, vagy más ilyen eset is, amikor az újságban olvastunk például Somogyi Máriáról, akivel azt történt, hogy ő tatán élt. Tatai önkormányzat mindenféle zavaros ingatlan ügyeiről, korrupció lehetőségéről <gül> megosztott egy cikket a Facebookon, és ezért polgári és büntetőeljárás indult ellene. És a Somogyi Mária mi kerestük meg. Én vagyok Somogyi Mária. Nekem van a történetem, ön engem, és azt mondja, hogy kedves Somogyi Mária nem akarná igénybe venni a taszt. Hogyan zajlott ez akkor már, amennyire elmesélhető? Nagyjából így, Nagyjából így... Mária egyébként ott ült a szobájában, elkeseredve... Nem tudtuk fok... a nevét, nem tudtuk a Mária nevét, mert ott csak a hírek jelentek meg, viszont minket megkerestek arról, azzal kapcsolatban, hogy mi erről a véleményünk. Mármint, hogy ki kereste meg? De, meg? például. Ki? Sajtó. Hm. Híradók. Újságok. De miért kereste meg a sajtó az ügyben a tasz hogy mi a véleménye, amikor a sajtó... De miért, mi, miért kell a sajtónak ahhoz, hogy saját véleménye legyen megkeresni ehhez a tasz Hát ezt ne, azt mondom, nem én szeretném megválaszolni, hogy a sajtónak miért kell ehhez megkeresni. Tehát valahol azt sejtem a háttérben, hogy kellenek szakértők. És a tasz azért még mindig elég sokan tekintenek, mint szakértőre és elfogadják azt, hogy van egy, egy megalapozott jogjáláspontok. Mert ha egyébként a sajtó nem hívta volna fel a, a TASZ-nak erre a figyelmét, akkor a, a TASZ-nak a saját monitoringja, ha egyébként létezik ilyen, ez kidobta volna-e, vagy sem? Már mint problémát? Mm -mm. Már találkoztunk ezzel az ügyjel, de most hogy arra próbálok válaszolni, hogy hogyan értük el Somagyi Máriát, és Somogyi Máriát úgy értük el, hogy megszólaltattak minket, és ezekben a megszólalásokban tudtuk azt üzenni, az érintettnek, hogy, hogy egyébként mi nagyon szívesen segítünk neki jogilag, és akkor ő keresett meg minket végül. Ha ez nem szóval történt. Nem tudjuk annak az embernek a nevét, az elérhetőségét, akiről szó van, de akár a saját felületeinken, akár, ahogyha megszólaltatlan minket a sajtómunkatársai, akkor tudunk üzenni. Önök egyúttal, ez az én fogalmazásom, tehát ezt nem Jó. hogy ahogy én kiveszem, ezek nem új gondolatok, lefejebb beszélgetésben nem fogalmaztam meg, olyan kirendelt szabadsági jogi ügyvédek, akik egyben a maguk területén talán nem pejoratív értelemben, értelemben mert ugye hát az a kérdés, hogy ki hogyan értelmezi, szabadságharcosok. Mi szeretjük ezt a, ezt a kifejezést, igen, tehát a szabadságharcos kifejezést, azért, mert hogy ugye benne van a szabadság, és az egyének egyenlő szabadság az nekünk a legfőbb vezérlő elv az kialakításánál, illetve benne van a harcos, ami pedig azért jellemző a, a szervezetre, mert, mert nagyon sokszor ezek nem egyértelműen megnyerhető ügyek, Tehát, hogy mi a harcosság alatt azt szívóságot, kitartást értünk, azt, hogy megvédjük azokat az embereket. Akik Jó, de ez egyben azt is jelenti, az jelenti hogy egy van egy olyan speciális tudásuk, de el. van egy olyan speciális tudásuk, hogyha amerikai film lenne, ami alapján, ha azt mondanák, hogy ez a TASZ nevezetű ügyvédi munkaközösség, ez a neve, akkor a TASZ-hoz kell fordulni, mert ilyen problémákkal a TASZ foglalkozik, mások pedig a nemzetközi jognak a, nem tudom, a tengerhajózási területével. Igen, abszolút, ez, ez, ez így van, és ezek az ügyvédeink, akik uh, országszerte elérhetőek, ők uh, abszolút... Uh, Hány ügyvéd van most? Májusnak. Hány ügyvéd van most? Uh, 11 összesen, ezek közül uh, vannak, akik csak egy-egy ügyben uh, járnak el, vannak olyanok, akik nem Budapesten, hanem az ország öt nagy régiójában elérhetőek, uh, de összesen 11-en vannak. Ez a 11 ember uh, szabadidejében vállal ügyeket a TASZ-nak? Vannak olyan ügyvédeink, akik uh, igen, szabad idejükben uh, járnak el, és vannak olyan ügyvédeink, akik, uh, akik uh, kapnak fizetést. Egyébként pont a kirendelt uh, ügyvéd uh, díjával megegyező, tehát nagyon alacsony ügyvédi értelme. Ők főfoglalkozásúak, vagy nem főfoglalkozásúak Ő. önöknél? Um, egyik kivételével mindenkinek van saját praxisa, viszont azt gondolják, hogy ahelyett, hogy rengeteg pénzt keresnének. Ezt a részét értem. Magánügyes ezt Ez nem kell befejezni. Azt kérdez, drága az idő. Azt árulja el nekem, hogy mi alapján verbúvája a TASZ a saját nemzeti 11 ét Szakértelem, elhivatottság. Ez a kettő. Az ezt az, mi alapján dönti el? Nagyon fontos. Mi alapján döntjük el, uh -huh. felvételi interjú, teljesen hagyományos. Mikor volt utoljára felvételi interjú? Mikor volt nem utoljára felvételi interjú? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Hát, valamikor az elmúlt hónapokban, meg még továbbra is keresünk olyan ügyvédeket, akik nem Budapesten dolgoznak és hajlandóak lennének. Valójában pénzügyi kapacitás, vagy történetkapacitás, tehát hogy mennyi történet van függvénye az, hogy önök hány emberrel dolgoznak, mint ügyvéd, tehát hány ügyvéd van a csapatban, hány ügyvéd van tartaléksorban, hány ügyvéd van az MB2-ben? Az ügyek száma az végtelen, úgyhogy ez elsősorban pénzügyi és emberi kapacitási kérdés. Ha, renge, ha annyi pénzük lenne, mint amennyi egyébként, akkor ez a kérdés befejezhető, mert hogyha egyébként mondjuk annyi pénzük lenne, mint amennyit szeretnének, abban a formában tudna még működni a TASZ, vagy akkor az már egy olyan multinacionális vállalat lenne, amely működtethetetlen lenne abban a formában, ahogy most van? Nekem az, az egyik célom öt év az öt, a következő öt évben, hogy ne csak Budapesten, hanem vidéken is uh, legyenek irodáink, hogy Miskolcban ne csak egy, ügy, egy részmunkaidős ügyvéd legyen, aki elérhető, hanem legyen ott egy kis iroda is, ahova be lehet menni, ahol az ügyekben akár tanácsot lehet kérni. magyar TASZ egy az egy magyar TASZ, TASZ, az egy magyar TASZ, TASZ vagy az a McDonald'snak a hazai lerakata? Ne, Azt kérdezem, hogy a TASZ az egy olyan, mint a CBA, vagy a TASZ az olyan, mint a deaktéri McDonald's, egy hálózatnak egy eleme? A TASZ az egy magyar állampolgárok által alapított szervezet, tehát ez egy teljes mértékben magyar, magyar, magyar szervezet. 94-ben 10 magyar állampolgár összejött és megalapította a TASZ-t. Az, abszolút. amit ön az elkövetkezendő öt évben szeretne megvalósítani, az pénzkérdése, hogy megvalósul-e vagy sem? Ez abszolút pénzkérdés. Tehát a, a terveink és a kapacitásaink megvannak, hogyha sikerül uh, annyi forrást előteremtenünk, uh, ami erre elegendő, akkor ez meg tud valósulni. A legutóbbi felvételire hánya jelentkezte? Ez nekem mindig egy nagyon... Uh, Megható pillanat, mert nagyon sokan akarnak a dolgozni, és még ügyvédek is. pedig. Oké, okay, rendben van, jelentkeznek, és akkor mi történik? Lesz egy felvételi beszélgetés, vagy hogy zajlik ez? Igen, van egy felvételi beszélgetés, ahol megnézzük, hogy az az illető mennyire ért az adott kérdéshez, mennyire szakértője valóban annak, amire keresünk, illetve, hogy mennyire elhivatott a... a az... Erről milyen módon győződnek meg? Kérdésekkel, <gül> jogesetmegoldással, megoldással, ilyenekkel. Ez egy eléggé teljesen hagyományos felvételi procedúra. Akit felvesznek, az valójában addig lesz felvéve, ameddig ő akar maradni, vagy van olyan, hogy önök válnak meg valakitől? Ilyen értelemben is eléggé hagyományos munkahely vagyunk, hogyha valaki fizetett, alkalmazott és nem teljesíti azt, amit tőle elvált, akkor volt már olyan, hogy elköltjük is. Ha nem teljesíti, az azt jelenti, hogy nem úgy jár el, ahogy önök várják, vagy annak a bírósági ítélet függvényében kell jelentkezni. Gondolom, nem az utóbbi, hiszen a bírósági ítélet nem lehet az önök munkatársa a tevékenységének, a kritériuma, Itt mert az ebben... Az a... fontos, hogy tisztességesen a legjobb tudása szerint végzi a munkáját. Azt, hogy most a bíró azt -e, vagy? Igen. az nem, nem, nem ilyet. Tévedjünk vissza Somogyi Mária történetére, az végül is hogyan fejeződött be, vagy hogyan folytatódott? Hál Istennek, mivel annyira abszurdak voltak ezek a, ezek a vádak, sikerült őt Somogyi Máriát felmentenünk, illetve a polgári eljárás is megszűnt, ez ennyit jelent az, hogyha egy szakértelemmel rendelkező taszos ügyvéd benne van egy ügyben, hogy őt nagy valószínűséggel, pénzbéseggel sújtották volna, hogyha nincs benne egy Ez ügyvéd. első fokon, vagy hanyad fokon, fokon végződött? Nem első fokon végződött, másodfokon. Azt kérdezem önt, Somogyi Mária története pénzben mennyibe került a tasznak? Jó kérdés, ezt összesítenünk kell, mert nem csak az ügyvédi díjak, nem csak a programvezetői díjak menülnek fel, hanem az is, hogy mi átvállaltunk, megelőlegeztünk illetékeket Csomony Imárjának azért, hogy végig lehessen menni ezeken a bírósági fakokon. Én egy diák vagyok, én jelentkezem az önök egyetemére, önök azt mondják, hogy tehetséges vagyok, ezért tandémentes leszek, de a kollégiumot kell fizetni, annyira tehetséges vagyok, a kollégiumot se kell fizetni. Vannak fokozatok a tekintetben Somogyi Máriának és so potenciális Somogyi Máriáknak, hogy amikor leülnek vele, akkor azt mondják, hogy nézze, ezt fedezzük, ezt nem fedezzük, mindent fedezünk. Hogyan van ez? Uh, úgy van, hogy a, a, a a mi munkánk, az ügyvédek, a programvezetők munkája, az minden esetben ingyenes az ügyfelek számára. Tehát azért soha nem kérünk semmit. Vannak olyan eljárások, amiknek az elindításáért ilyen illetéket kell fizetni, és akkor az a, az ügyféllál való megbeszélés kérdése, hogy ő ezt tudja vállalni, tudja -e megelőzni. Ilyenkor, amikor önök erről beszélnek, akkor az ügyfél, az ügyfél anyagi teherbíró képességét veszik figyelembe, vagy az ügy jellegét, vagy a kettőt nem lehet egymástól függetleníteni? A kettőt nem lehet egymást a Amikor önök képviselnek valakit, ha az ember ismeri a történetüket, mert ugye egyszerre játszom a messzire, messzire jött embert, és egyszerre nem, akkor tisztában kell lenni azzal, hogy önök nem a szegény embereknek az ügyvédjei, kirendelt ügyvédjei a szó, szabadságharcos kirendelt ügyvédjei a szó átvitt értelmében, hanem bárkinek, aki erre rászorul, vagy igénybe veszi, az, hogy az illető milyen anyagi helyzetű, a tekintetben stig, lehet megpróbálni valami szisztémát hozni, de ha azt állítanám, hogy csak a szegény embereket képviselik, ez ebben a formában nem lenne igaz. Ez valóban, ez nem lenne igaz. Azt kérdezem öntől, hogy a finanszírozás oldaláról az önök átláthatóságában van-e bármilyen probléma már, ami azt jelenti, hogy honnan rendelkeznek önök azzal a pénzzel, amivel egyébként ezeket a költségeket XY-tól és XY-októl átvállalják? Én azt gondolom, hogy elég átláthatóak vagyunk, de egyébként ezzel kapcsolatban bármilyen jó szándékú javaslatot elég szívesen fogadunk. Nincs benne ilyen szándék. Kér, ha önök, tehát az önök költségvetés az alapvető adományokból jön létre? A mi költségvetésünk alapvetően pályázatokból jön létre, ez egyébként megtekinthető a TASZ honlapján, nem csak a közhasznúsági beszámolónk, hanem erről egy közérthető összefoglaló is készül e, minden évben. E, mi nagyon fontos, a magyar államtól nem kérünk és nem fogadunk el támogatást, hiszen legtöbbször a magyar állammal szemben képviseljük az állampolgárokat. Ezért nem fogadhatunk el tőlük pénzt. Így, De a magyar állam által kívt pályázatokra egyébként jelentkezhetnek? Vagy jelentkezhetnének? Esek? Nem. Arra se? Nem. Nincsen magyar állami költségvetésből származó forrás. Nem ezt kérdezem. Azt kérdezem, hogy nincs vagy nem is lehetne? Ez, ez, a, ez a működésünk egyébként alapelve, hogy nem kérünk és nem fogadunk el ilyen támogatást. Nem lehetne. Azt kérdezem, hogy ami... Által ma stigmatizálva vannak a szervezetek, általában az a Soros György alapítványával való, vagy a Soros György személyével való összefüggés. Ma a TASZ finanszírozásában Soros György közvetlenül vagy közvetve részt vesz-e? Soros. György, a magánalapítványai által vesz részt a finanszírozásában, ezek nekünk nagyon fontos bevételi források. Azt kérdezem öntől, hogy a tíznek vesszük az önök finansz... Tehát az ön... tíznek veszem az önök keretét, akkor ebből a tízből. Az, amiről most beszélünk, az mennyi? Mennyit kapunk a soros nem, az nem, nem, az összegszerűség nem érdekel, tehát ebből én már kinőltem. Azt mondom, hogyha 100%-nak veszük az önök költségvetését. mondom, 5, 5 50% 50 ot Magyarul, hogy ez egy jelentős tétel. Abszolút jelentős tétel. Ö, ne, azért is akarjuk növelni a magánadományozóinknak a számát, a részvényeseinknek a számát, hogy ez a, ez a kitettségünk ezt csökkenjen. Ez egyébként folyamatosan. Mit, ne, mit, mit nevezünk kitettségnek? Uh, hogy csökkenjen az egy adományozótól, egy magánalapítványtól, jelen esetben az Open Society Foundation-től kapott uh, támogatásnak az Ez az nem stimmel, kedves Kapkoronca és Stefánia, de ő nagyon jól tudja, hiszen önök minél több ügyet szeretnének elvállalni. Tehát az létezik, hogy százalékosan visszaszorult, de azért én azt gondolom, hogy önök emiatt nem fogadnának el kevesebb, vagy nem pályáznának kevesebb pénzre, hiszen önöknek több pénzre van szükség. Legfeljebb azt szeretnék, hogyha az a jelenleg rendelkezésre álló összeg, ami a soros, a alapítványtól, vagy a, ettől a nyitott nem tudom micsodától van. Mi társadalmi intézet? Igen, nyitott társadalmi intézet, köszönöm. Akkor ez az összeg imáról nem 50, hanem 40 százalék, vagy 30, vagy 20 lenne, és ez úgy jönne létre, hogy olyan mennyiségű felajánlás lenne, vagy olyan mennyiségű nyert pályázat lenne, amely a jelenlegi összeget 20 százalékra minimalizálná, vagy ö, csökkenteni. Azt nem tudom, hogy mindig ugyanennyit fogunk-e nyerni a pályázatokon. Ezt nem tudom megmondani. Viszont én nem lehetül használni az aránya szót. Én ezt értem. Azt kérdezem öntől, hogy amit én nem értek, de sok mindent nem értek. Az az, hogy valójában az ön vagyonnyilatkozatából nyilatkozatából, ha kéne tennie, és miért ne tenni? Akkor abból mi derül neki. Hogy ön egyébként hogyan gazdagszik olyan módon, ami egyébként nem jogszerű, vagy, vagy nem etikus, vagy nem kell én nem hiszem, hogy bármilyen kiderülne az én vagyonnyilatkozatomból. Az berülne ki, hogyha a, a, a kortársaimmal azt hasonlítjuk, és azokkal, akik hasonló méretű szervezeteket vezetnek, akkor bizony elmarad az én. De azt kérdezem öntől, hogyha elfogadja azt a jogszabálytervezetet, ami jelenleg tudom, hogy nem található a parlament honlapján, meglepetésemre nem tudom, látta -e a parlament honlapján, hogy van egy törvénytervezet, azt látta? Persze. De az nem a Szabó az a, az a, Szabó a törvénytervezete, a, a, a, a, ön a Fidesz törvénytervezetével is találkozott, mert én azt még nem láttam ott. Ez Egy, még nem elérhető, a Borkutasi tervben a címe elérhető ennek a jogszabálynak. De ebben találkozott a civil társadalom és a civil szervezetek ellen háborút indító pártok és képviselők visszaszorításáról és eltakarításáról című, szabú tíme a független országgyűléséki. Nem, nem gondoltam, hogy erre gondol, a másikra gondoltam. Én ezt, persze, de hát ez egy, ez egy ilyen hack. Követ találkozott már? Mivel? Hát ez, ezzel a törvénytervezettel. Ma, ma az mondtam, hogy nem. Azt kérdezem öntől, hogy arról van-e halvány segít fogalma, hogyha azt elfogadják, akkor az mennyiben nehezíteni az önök tevékenységét? A vagyonnyilatkozatételi kötelezettség. Én azt gondolom, hogy nem erről van itt más szó. Teljesen egyértelmű, hogy miről van szó. Német szilád a kormány hivatalos álláspontját közölte, akkor, amikor arról beszélt, hogy civil szervezeteket el kell takarítani. Én ezt értem. Nem fél, de... hogy átláthatóban működjünk. Nem de az, az önök eltakarítása egyébként az csak uh, hókotróval történhet, vagy napalmbombával, mert egyébként, tehát, tehát uh, milyen módon lehetne önöket eltakarítani? Ez egy jó kérdés, hogyha mi velünk erről konzultálnának, akkor többet tudnék ezzel kapcsolatban mondani. Azon, hogy mi egy magán személyek által létrehozott egyesület vagyunk, a bevételeink nem az állam. Jó, én azt kérdezem, hogy jeleg látja azt a jogi formát, mert, hogy amiről beszélünk, az nem az. Tehát De a, a szúrnak... nem a... Bocsat, Bocsánat, tessék. Ahogy befejezném, a vonatom, tehát, hogy nem lehet minket megvásárolni, az Egyesület nem eladó, így így nem igazán tudom azt, hogy mi az, amivel lehetne minket eltakarítani, ez nyilván egy kormányzati retorikának a része. Jó, de önök betilthatóak? ezzel kapcsolatban, hogy az ügyfeleink mellett kitartunk, és nem vagyunk rá. Ezt én értem, de ezt a fűszöveget most törölném, mert ez most semmit mondó. Azt kérdezem, önöktől, vagy öntől, ön is jogász? Igen. Elvileg én is az vagyok, valamikor végeztem jogot, sokat nem ártottam benne, de önök valamilyen jogszabályjal megszüntethetőek lesznek, vagy ez most abba az irányba megy? Nem, mondom, még egyszer. Nem tudjuk, hogy milyen irányba megy. Ez az egyik legf legfőbb kritikánk, hogy úgy beszélünk rólunk, hogy nem hogy a civil szervezetekről, hogy nem vagyunk bevonva ebbe az ha de az elég világos cél, hogy el kell takarítani. Én nem látom, mi lenne az az alkotmányos nemzetközi jogrendnek megfelelő jogszabályemvel ezt meglátom. Amikor hivatkoznak izraeli példára, vagy bármilyen más példára, akkor ott hol van az analógia? Én nem tudok ilyen hivatkozásról. Tehát, hogy ez nem, ez nem a kormányzat álláspontja, ez egy találgatás így egyelőre, nem is nagyon érdemes szerintem ebbe belemenni. De ha már nem érdemes belemenni, akkor azon túlmenően, hogy én nem csináltam reklámot, de beszélgettünk a TASZ-ról valójában ebben az állapotában, azon kívül, hogy én megfenyegetem önt bármivel, önnek érdemes, hogy a TASZ-nak, vagy a Transparenti international vagy a Helsinki Bizottságnak érdemes ezzel érdemben foglalkozni, hogy valójában az mutatja az erőt, hogyha valaki egyébként kegyetlenül fenekedik, a másik pedig azt mondja, hogy várjuk meg, amíg történik valami, mert ezzel a fenekedéssel nekünk nincs dolgunk. Mert ugye a fenekedés az egy hangulatkeltés. És valójában itt jutottunk el de én mondtam, hogy ha ugye a jövő héten erő szabadságból lesz, úgyhogy valószínűleg aztán ezt innen folytatjuk, hiszen az önök tevékenysége elsősorban azáltal lesz látható és látványos, a szó átmit értelmében, hogy önök bizonyos sajtótermékekkel, vagy sok sajtótermékkel jó kapcsolatot folytatnak, tehát az önök tevékenysége az így válik ismerté a nép előtt. Most itt ö, elég sok felvetés volt ebben az egy ö, rövid kérdésben. Ugye most arra szeretnék reagálni, hogy, hogy miért reagálunk erre. A mi kötelezettségünk, és ez nem egy fűszöveg, ez nem egy ilyen közhely, hanem tényleg így van. Nekünk kötelezettségünk, az ügyfeleink, a potenciális ügyfeleink tudtára adni azt, hogy mi azáltal, hogy magunkat megvédjük, őket is megvédjük, hiszen akkor vagyunk képesek őket megvédeni. Ez az egyik. A másik pedig az lehet, hogy a TASZ, meg a Helsinki-t, meg a transparency nem nevezték meg, Ugyanakkor ez érint kisebb civil szervezeteket is, olyan civil szervezeteket, akik kisebb eléréssel rendelkeznek, akár olyan civil szervezeteket is, amik még létre sem jöttek, és ezért is kötelezettségünk. Én ezt értem, de valójában az, amiről most beszélünk, az arról szól, hogy ön azt mondja, teljesen érthető módon, de mégsem erről beszélünk, azt mondja, ne féljetek. Mi erről beszélünk, ez, ez, a, ez a legfontosabb üzenetünk. Itt tulajdonképpen egyetlen egy kérdés van, hogy az, ahogy a kormányzat fenekedik, és az, ahogy önök most azt mondják, hogy ne féljetek, ez hogyha egy labdarúgó mérkőzés, akkor melyiknek a hangja lesz erősebb? És nemcsak, hogy melyik a hangja lesz erősebb, hanem hogy melyikre melyik hat inkább. Jelen pillanatban ugye az ember azt gondolja... De akkor annyit hadd mondjak, hogy egy labdarúgó mérkőzés, az 90 percig tart. Mi pedig úgy gondoljuk, hogy ez most egy adott helyzet, mi korábban, mint, ez a, mint ezt, vagy bármelyik kormányt megvásodnak, mi korábban kezdtünk el dolgozni azokért a célokért. Ezt én teljesen értem, de ugye most azt mondja a kormányzat, kétszer is gondoljátok meg, hogy el akartok-e menni egy olyan futballmérkőzésre, ahol, ahol az egyik csapat a hogy ki tudja, hogy mi minden történik. Magyarul, hogy mindazok, akik az önök segítségét kérnék, azokat megpróbálja arra rávenni, hogy miután önök rossz emberek, ne ezt tegyék, és ahogy eddig se sikerült, ahogy valószínűleg a jövőben se fog, de hogy mennyire be bizonytalanítja el az embereket, és az egésznek a társadalmi beágyazottsága hogy alakul, ezt nem lehet előre kiszámítani. Egy biztos ebből a történetből, hogy legalábbis az én szememben a keletinél jobban vannak önök komolyan véve, de hogy ez vajon pontosan miért van, az szerintem a következő beszélgetésünkre marad. De rendben, legyen így. Én azt gondolom, hogy erre volt egy válaszom, de rendben, legyen így, beszéljünk meg róla. Egy dolgot áruljon el. Én ugye korábban hosszan és sokáig beszélgettem múra Veronikával, tehát nem egy <coughs> példanélkül álló beszélgetés sorozat elé nézünk, ha azt az idő lehetővé teszi, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogy van? Mármint személyesen. <gül> hogy éli meg ezt az egészet? Én voltam központi <coughs> célfigura a. Rádium műsorom okán én tudom, milyen kipécézve lenni. Azt kérdezem öntől, milyen önnek, imáron nem személyesen, de az ön által vezetett cég révén kipécézettnek lenni. Ö, nem egy kellemes érzés azzal foglalkozni, hogy ö, magyarázni kell azt, hogy valakinek jogosultsága van létezni nem egy kellemes érzés, hogy azzal kell foglalkozni, mi azt gondoltam én már, hogy már magunk mögött hagytunk a rendszerváltozáskor, nem, nem, nem egy kellemes érzés, hogy azt kell bizonygatnom, hogy állampolgárként igenis joga van embereknek beleszólni a közpolitikai kérdésekbe. Eléggé hihetetlennek tartom, hogy itt tartunk, frusztrális ez engem. Hány éves? Én, 33. Családos? Ennek miközben van Semmi, Azt kérdeztem, hogy családás. Az egész, a, a, a, az életkorának Instált, sincs. Hogy, uh, nincsen gyerekem még. Ugyázol magára. Köszönöm. Akkor a jövő hét kimarad, és utána jelentkezem. Rendben. Viszont, viszont hallásra. Viszont És most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. A műsor a 18. kelető önkormányzat támogatja. Jó reggelt, akkor abban maradtunk, hogy majd a beszélgetés végén megállapodunk egy időpontban. Jó, adásba segíthetem? Ugye Attila van a vonalban, és azt kérdezem öntől, ha akar reagál rá, ha akar nem, ha akar, hosszabban, ha akar rövidebben, én ebben nem fogom korlátozni, kérdést külön nem fog föltenni. Mindazt, amit én gondolok, azt meg fogom tenni, de négy szem közt, mert hiszen uh, korábban egy beszélgetés volt a másik partner, most nincs itt a távol létében. Én uh, megjegyzéseket nem fogok tenni. Egy kérdésem van. Uh, azt követően, hogy egy óra hiány, egy hete beszélgettünk utoljára, milyen szájüzzel tette le a telefont, és azt a szájüzt mi okozta? Hát, igazából én azt gondolom, hogy nem elegáns a másik beszélgető vagy itt a partnertől létében a beszélgetésnek a különböző részeire különböző utalásokat tenni, még akkor sem, hogyha. Az emberben persze bizonyos esetekben volt az ilyen típusú igény, de minél inkább ebbe az igény irányába megyünk el, annál nehezebb lesz a későbbiekben, bármilyen szinten is azokkal az emberekkel, akik alapvetően másképp gondolkodnak a világról, a minimális párbeszédet fenntartani. Úgyhogy ennek érdekében én azt gondolom, hogy csak annyit mondanék el, hogy én az egész beszélgetés alatt úgy éreztem magam, mint hogyha arra kényszerítenének, hogy egy vegetáriánosnak magyarázzam el azt, hogy milyen finom a borjú pörkölt jutúrós Tehát annyira nem érti azt, amit én mondtam, és annyira nem tudja elfogadni azt, amit én mondtam, hogy minden érz, minden, minden mondat, minden, minden dolog ezt Ugye én abból indulok én, mindenki tudja, miről van szó, de annyira nem gondolok visszatérni rá, hogy ezt most nem fogom hosszabban elmondani, aki tudja jó, aki nem, nem. De a következő kérdéssel egyet tovább is mennék. Azt kérdezem Önt, hogy ilyenkor mennyire éli azt meg, ha egyáltalán így van, tehát az alapfeltévésem benne lehet, hogy tévedek, és akkor majd ki fog javítani, hogy vannak olyan szituációk, és nem is kevés. Ezek általában egy bizonyos szegmensei az életnek, és jellegzetesen nem oda tartoznak, amiről mi általában beszélgetni szoktunk, amely az országos politikai hangulatnak az a lecsapódása, amiben ön azért tehetetlen, és ezt most nem védek, az ön védelmében mondom, mert ehhez önnek személyesen most már nincsen köze, korábban volt parlamenti képviselő, de most oda semmiféleképpen nem mutagattok vissza, ugyanakkor az országos levegő, ha így egy konkrét történetben megjelentik, egy kerület történetében, akkor egy olyan szituáció jön létre, ami nehezen vagy sehogy se kezelhető. Igen, ezek alapvetően egy nehéz szituáció. de mondok egy másik lát, és talán ez kicsit ahhoz képest is újabb, mint ami a múltkor zajlott, ugye. Most a múlt héten, vagy a múlt hét végén Kistesten, ahol ugye baloldali városvezetés van, elromlott az egyik iskolában a kazán, majd a polgármester nagyvonalúan megjavította a kazánt, és ezzel mindenféle országos médiumoknak a hírébe bekerült, hogy a polgármester megcsináltotta a kazánt. Most én nem azt akarom mondani, hogy mi a 18. kérdően milyen rendesek vagyunk, de mi hat éven keresztül, Ennél sokkal többet költöttünk, éves szinten 80 millió forintot, olyan feladatra, ami már nem volt a mi feladatunk. Minden egyes iskolának, és nem csak halári a helyzetben, és egyetlen egy alkalommal ugyanezek a médiumok, akik akkor, akár a múlt héten kiemeltek a kispesti polgármestárnak a nagyszerűségét, egyszerűen sem kerestek bennünket, nem is érdekelte őket az, hogy egyébként mi hogyan próbálunk az oktatás helyzetén a kerületben élő diákoknak és az intézményvezetőknek az életénk könnyíteni. Ez senkit nem érdekelt, pedig nagyságrendjeiben éves szinten több mint tízszeresét költöttük, mondom hangsúlyozva önként vállalt feladatként ezeknek a dolgoknak a kezelésére. Minden iskolának, minden intézményvezetője gyereklétszám arányosan iskolánként 2-5 millió forint saját felhasználásuk keretében. Az intézményvezetőket külön szerződés keretében díjaztuk azért, hogy még jobb munkát végezzenek, pedig már nem a munkavállalóink voltak. És soha egyetlen egy alkalommal egyetlen médium meg nem keresett bennünket, és meg nem kérdezte, hogy mi volt a motivációnk, segítség volt, vagy mi, amit csinálunk, az rossz. Ne, ne, jobban De ez az ön szakmai vagy emberi híjúságát zavarja, a kiegyensúlyozatlanság zavarja, vagy mi zavarja, mert általában az önnel folytatott beszélgetésekben ilyenre ritkán szokott utalni, és kiderül, hogy Ugi Attilának is vannak érzelmei, még akkor is, hogyha ez így derül ki. Ezt most természetesen idézőjelesen mondtam. Nem, ez egy, kifejezetten a szakmai híjúságomat, és nem is kifejezetten az enyémet. Hát én azt gondolom, hogy annak a százezeres kerületnek a közösségét kell, hogy szolgáljam, a saját erőmből, illetve a közösség erejéhez mérten a lehető legjobban. Igazából azt gondolom, hogy azoknak az embereknek, akik olyan módon élnek a kerületben, hogy annyi adót fizetnek be, az intézmények olyan módon gazdálkodnak, hogy ekkora forrás rendelkezésre áll, hogy ezt meg tudjuk tenni, én azt gondolom, hogy velük szemben. Egyszerűen azért, mert hogy a 18. kerület azért, mert ilyen a város vezetése, mármint hogy ilyen szervezetek által támogatott jelöltek, nyerték el ezeket a pozíciókat, ezért bizonyos médiumok esetében kírtelenség, hogy előkerüljenek pozitív példaként egy, egy kicsi minden is. És ez az, ami igazából zavar. Tehát ez, ezért, ezért érzem azt, hogy ez az egész történet olyan mélységesen álságos és egyoldalú, hogy, hogy, hogy arra szavak nincsenek. És igazából nem is emiatt vagyok szomorú, hogy álságos és egyoldalú, hanem az, hogy ezen képtelenség az egyénnek áttörnie. Bármit teszek. Tehát tényleg úgy érzem magam néha, mint a, mint a Karintia szeren, hogy egyszerre, egyszerre a lehetetlennek az összes kategóriáját a tudományos életben és a sportban is meg lehet csinálni, és akkor sem hívja fel a figyelmét bizonyos köröznek arra, hogy itt. Biztos. Itt most valójában arról van szó, hogy bizonyos sajtóorgánumok, vagy az összes sajtorgánum, vagy akkor az orgánumok között ne tegyünk e tekintetben különbséget, bár ez egy nehéz feladat lesz így. Nem, igazából azt gondolom, hogy nem. Az... Hogy mindegyik sajtóorgánum megdicséri a saját táborához tartozót, nem. már ha egyáltalán van annak valami sajtorgánuma. Nem, nem. Én azt gondolom, hogy pontosan az a legnagyobb baj, hogy, hogy, hogy semmilyen módon nem érkezik hír, Ezekről a dolgokat ne érkezik hír arról, hogy van pozitív példa, nem azért, hogy az én vállalmat megvelegessék, hanem hogy aki esetleg ezt elolvas, azt tanuljon belőle, akár városvezetőként, akár a városvezetéshez közel álló menedzsment tagjaként, és azt tudja mondani, hogy igen, ott ezt megcsinálták, akkor megnézzük, hát ha nálunk is működik, és van értelme annak, hogy ezt nálunk is bevezessék. De de tulajdonképpen az egyik oka, ami kettőnk együttműködésének, az éppen ez, és az, és az egyáltalán nem a 18. kerülettel jött létre, hanem kifejezetten a hatodikkal és a hetedikkel, amelyek annak idején bűnös városoknak történtek, mert egész egyszerűen a Verók és a humvad annak idején függetve attól, hogy az ő nevük most jól vagy rosszul Cseng, azt mondták nekem, illetőleg az ő sajtósaik mondták ezt, már azt követem, hogy beszéltem velük, hogy ez mennyire nem egyedi jelenség, mint amiről ön beszél, bár ők ugye e tekintetben más karakterű és más kerületeknek voltak a vezetői, de itt most nem mélyednék el, mert akkor a jelentősége nincs megelmíteni érdemes. Hogy egész egyszerűen azt mesélték, hogy vannak üzeneteik, amelyeket képtelenek. Ráadásul egy olyan időszakban, amikor szocialista kormányzat volt, és ők pedig ugye szocialista színezetű polgármesterek voltak, képtelenek eljuttatni a médiába, mert az ő kerületeikkel kapcsolatban egy bizonyos híre mutat, vagy ad érdeklődést, vagy figyel a média, és ennek következtében lehetek én bármilyen kicsi, hogyha egyéb iránt pregnáns hallgatottságom van, abban a körben, ahol ők el akarják juttatni az üzeneteiket, akkor igenis igénybe vennének engem, ha én erre egyébként képes vagyok, és nekem is nem az a cél, mint az összes többinek, mert nekik ez érdekükben áll, és így jött létre ez az önkormányzati háló. Igen, igen. Én, én, én tényleg azt gondolom, hogy erre, erre mindenképpen szükség volt, mert sokkal, és sokkal szélesebb körben, sokkal. És nem azt mondom, hogy a, a Kejfe hallgatottsága alacsony, és hogy nem finna, hanem pontosan azt mondom, hogy ez egy szegmens, egy budapesti Na, de hát az, amit egy kerületi önkormányzat sem, és ne csak a 18. kerületről beszéljünk, hanem beszéljünk minden egyes önkormányzatról, függetlott, hogy baloldali vagy jobb oldali. Tehát vannak olyan igek, olyan vannak olyan történetek, amelyek izgalmassá válhatnak más önkormányzatok számára. És, és tényleg név nélkül mondom, van még egy ilyen típusú ö, nyomtatott ö, médium, ahol meg szoktak jelenni a kerületnek az ügyeges és a fővárosi kerületeknek az ügyei. Én, azokat, nem lesz, én például onnan már vettem át egy olyan ötletet, amit, amit ott olvastam először, hasonló helyzetben lévő nem belvárosi önkormányzatnak a működéséből, amiről azt gondoltam, hogy ez érdemes folytatni, és én most nálunk is valami hasonlót csinálni. Tehát ez... Ugyan nem mondta az orgánumot, ha akarja, nyugodtan mondhatja, de az, hogy mit vett tehát azt már mesélje el, mert ez így annyira nehezen érthető, hogy szerintem az emberek azt mondják, hogy most beszélnek valakik valamiről valahogyan, de mondják meg már, hogy kik, miről és mit. Nem, ez szívesen elmondom, hogy ez a, a Pest Budai Látkét, Igen? amelyiknek most már jó idején is részesei vagyunk, és mi is, jó ideje, olvasuk ezeket a, a, a történeteket. És mit vett át? És a prezbudai látképben, vettem észre azt, hogy az egyik kerület önkormányzat rendszeresen szervez olyan típusú színházi előadásokat a kerületben, amit most ebben a tépben mi is megpróbálunk elindítani a Magyar Kultúra napjához kapcsolódóan, hogy nem kifejezetten a, a gyermekeknek, vagy az korúaknak, vagy egy-egy szereplőnek a mondjuk híresebb énekesnek, vagy, vagy művésznek az egyszemélyes fellépését, hanem egy komplet színdarabot próbálunk elhozni egy-egy előadás erejéig a kerületbe, hogy azok az emberek, akik egyébként tényleg nagyon távol vannak attól, hogy olyan színjátszó helyekre jussanak el már, mint térben vannak távol, hogy a kerületnek annak olyan pontjai, jönnek a legközelebbi színházhoz, Bőven 25 km-távolsággal vannak. És milyen hely van erre, ami egyébként az adottságait tekintve erre alkalmas? Hát a közösségi ház tökéletesen alkalmas. Rá. Sőt, hát a persze, közösségi közösségi házat azt azért is alkalmas erre különösen, mert hogy az olyan távolságban, lévő település része amelyik a kerületnek, amelyik nem a városcentrumához van közel, hanem inkább az agglomerációhoz. És már arról is van elképzelése oda mit fog elvinni? Persze, hát már a, a külön egyeszetések zajlanak a szala, azokkal a művészekkel. Kifejezetten olyan kamaradarabra, vagy darabokra gondoltunk, amelyeknek a, a díszlet és a felvonulási igény azért mégsem olyan majd, de mégis képes egy, egy komplex színház igelményt biztosítani, el is mondhatom, hogy mind mi, mi folyik a tárgyalás, és ugye január végén, tehát attól függően nyilván, hogy hogyan tudjuk összeegyeztetni a, az időpontot és a, a helyszínt az összes, az összes érdekelt el. Még nem egészen pontos az átoma, de január utolsó hetében a, az Így Szerettek ők, most egy sikert darab, kamaradarab Budapesten, Nagy Káóci Rudolf Péter, először színe ezeket a darabokat, és őt próbáljuk most, öt, próbáljuk, hát most már az van, csak még az időpont. Kérdés. Hát, itt dolgozik bennem a kisördök, hogy mindenre jól emlékszem, de egy másik, csak nem akarom, nagyon hülye lenni, hogy ez nem 2017, hogy volt ugye ez a, ez a rezidens program. Igen, de igen, de igen, de igen. Az melyik év igen. volt? Igen, tavaly januárban indítottuk el a a rezidens programot, fél biztosítottunk a rezidens programban. És az most hol tart, vagy hol, hát, hogy tart? Köszönjük. Tettük ezt a rezidens programot. Hát abban a formában, ahogy mi képzeltük, olyan formában nem tudott megvalósulni a rezidens program. Most úgy tartunk, hogy két szereplővel van ígéretes tárgyalásunk, akik úgy tűnik, hogy a, a két, két ilyen rezidens orvost tudunk hozni a kerület számára. Ez ugye egy lakással való összekötés volt, ha jól emlékszem, vagy javítson ki? Ö, bocsánat, nem értettem, Ez mert... egy lakással való összekötés volt, ha jól emlékszem? Ennél több volt. Ennél több volt ugye arról szólt, hogy amikor az általános ö, ö, orvosi ö, vizsgát leteszik, ugye akkor Igen. van egy rezidens képzés szakosodnak és akik gyerekorvosnak szabot, szakosodnak, gyermekorvosnak vagy felnőtt házi orvosnak szakosodnak, ezeknek az embereknek szeretnénk ö, mi egy életpályamodert biztosítani, ami úgy szólt, hogy egy meglehetősen magas nettó összeget biztosítunk nekik az alatt, az idő alatt, ameddig a rezidens képzésben részt vesznek, plusz mellette lakást, hogyha ezzel egy, ö, egy időben ők cserébe vállalják azt, hogy amikor leteszik a szakvizsgát, tehát már... Ö, gyermekorvosok lesznek, vagy felnőtt házi orvosok lesznek, ezen a szakvizsgával rendelkeznek, akkor nálunk tíz évig fognak praktizálni. Ebben a formában, hogy ezt most ön elmesélte, sejti, vagy tudja, hogy miért nem jött össze az, amit szeretett volna, vagy szerettek volna? Hát nagyon érdekes a, a, a, a dolog, mert gyakorlatilag mi azt gondoltuk, hogy elég nagy csáberővel és elég sok pénzzel támogatjuk ezt a dolgot, de aztán kiderült, hogy, hogy, hogy mégsem, tehát, hogy vannak olyan, olyan szakmák. Ön azért ismeri a piacot, ha nem is feltétlenül az egészségügyben, de azért azt gondolom, hogy ott is önt meglepte az, hogy az, amit ön kitalált, vagy önök kitaláltak, hogy az nem volt elég vonzó? Igen, igen, egy picit meglepett. Most... Tényleg, de ennek nem. nem az volt a megoldás, hogy fejjebb slófolják az összeget, hanem hogy valamiféle más megoldás. De, de, de próbáltuk, próbáltuk de így ilyen formában. Ugye vannak olyan időpillanatok, amikor, amikor ez nagyon aktuális. És hogyha akkor abban a rövid időpillanatban, az rövid mondjuk 60 nak 70 nap, nem tud az ember hirtelen nagyon jó ajánlatokat előállítani, akkor a később időszakokban már erre nem nagyon nyílik neki lehetősége, mert ugye nyilván azok, akik végeznek az általános orvosi karon, eldöntük, hogy hova és milyen irányba mennek tovább, akár térben, akár szakmai tekintetben. Az a kettő, ami van ott, az elmesélhető, hogy ott éppen mi a stádium? Hát ott most tárgyalásban, komoly tárgyalásban vagyunk, még, még, még nem írtunk egymás alá, nem csattunk egymás tenyerébe, de én remélem azt, hogy biztató a helyzet is január végéig ez meg fog történni. Ők nem házi gyernakorvosok, hanem orvosok tekintetében. Ugye azt is látni kell, hogy a kerületi egészségügyi ellátás egy picit, picit más szisztémában működik, mint mondjuk egy más kerület esetében. Ugyanis ez a, ez a picit más szisztéma, ez talán abban különbözik a többitől, hogy nálunk ugye a nem egy kórházban van integrálva a járóbeteg szakellátás. Tehát egyszerűen nem azt jelenti, hogy ha valakinek mondjuk személyzetre, urológiára, vagy, vagy bölgyógyászatra, vagy az egyéb ilyen szakmákhoz el kell mennie, de nem úgy, hogy befekszik oda, hanem, hanem járóbeteg ellátás keretében, akkor nem a kórházba megy, hanem nálunk van egy szakellátó, aminek két helye van, van egy Peszentimén egy épülete, meg nincsen egy épülete, és ennek a, ebben folyó munka az nem a kórház munkájában van integrálva, hanem attól függetlenül működik, és az önkormányzatnak majdnem száz századékos tulajdonában lévő gazdasági társaság az, amelyik ezt a munkát végzi. Ezért a mi esetünkben talán azt tudom mondani, hogy egy picit Más, a, a sokat több szakmát lehet ellátni, a szakmai, szakmai minőség egy kicsit jobb eh, ahhoz képest, mint hogyha ez egy kórházban lenne ellátva, eh, és a várakozási idők is jóval rövidebbek. Ugye másképp tudjuk mi finanszírozni ezt, tehát nem, nem azon a rendszeren keresztül vannak az orvosok finanszírozva, külön szerződés alapján vannak, tehát eh, ez, egy, eh, ez egy, hogy mondjam, egy hibrid rendszer, eh, de jelen pillanatban, ameddig az önkormányzat nyilván a plusz forrásokat mellé tudja tenni, ennek a működéséhez addig ez egy sokkal, sokkal gördülékenyebben működő módszer, mint mondjuk, ahol kórházban van integrálva ez a típusú orvosi ellátás. A mostkori beszélgetésben megjelent egy téma, azt most egészen másféleképpen megközelítve azt kérdezem öntől, hiszen arról volt hogy mi mindenről van és mi mindenről lehetne szó, hogy ez akkor ott jó helyen vagy jó pillanatban hangzott el, az most legyen egy másodlagos kérdés, de szóba került, hogy volt egy tűzeset, aztán a tűzeset kapcsán, hogy arról lehetne beszélni, és aztán az derült ki, hogy arról a tűzesetről azon a módon, ahogy akkor ön szeretett volna beszélni, természetesen idézőjelben, hogy egy tűzesetről az ember nem szeret beszélni, egy háznak a leégése és egy munkájának az elvesztéséről volt szó, Azért került más megvilágításba, hogyha ez nem túl bonyolult, vagy nem túl áttételes, mert hogy a kerületben az elmúlt időben meglehetősen sok tűzeset volt. Ennek van valami speciális oka, vagy vagy erre ő se jött rá? Hát, talán az nagyon hirtelen bekövetkező hiteg lehet az oka, nem tudom, de az biztos, hogy amióta én polgármester vagyok, ilyen rövid időn belül ennyi tűzeset, egyszerre nem volt. Ráadásul olyan tűzeset is volt ebben, amelyikre nagyon régóta nem volt a kerületben. Például nem személyisérülés, hanem, hanem sajnos halál volt a tűzesetnek a vége. Emberi mulasztás egyébként minden esetben figyelmetlenség és nagy valószínűséggel valamilyen emberi mulasztás okozta ezeket a tűzeket, a, a és sok esetben sajnos az áldozatok, illetve akik károsultjai a tűznek, azok okozták nagyon kevés esetben van, hogy külső behatás következtében történt ez meg, de ez még nyilván ez nem, ez nem vigasztalja azokat, akik, akiknek egy életmunkája gyakorlatilag két-három óra alatt poligégett ezekben a helyzetekben. És ugye nyilván, amikor múltkor beszélgettünk erről, akkor, akkor azt gondoltam, hogy ezek közül van egy olyan eset, amiről különösen érdemes lenne beszélni, és különösen érdemes lenne gondolkodni egy egy idős festőművésznek a házának a leégése, ahol ugye nem csak az a legnagyobb probléma, hogy maga a ház leégett, és hiába volt biztosítás, azt azért mindannyian tudjuk, hogy ezek sohasem szokták a tényleges kárt teljes egészében fedezni. Egyfajta új életindításához valamekkora alapot biztosítanak, de. Ténylegesen nem fogja megkapni azt az összeget, amennyibe egyébként neki egy ugyanilyen épületnek a reparálása kerülne, elő, előállítása kerülne. Viszont. Ami nagyon súlyos ezen felül, hogy a, az életművének egy jelentős része is bent a festőművésznek. Tehát amivel ő igazából uh, talán el tudna rugaszkodni a nulláról ismét, az is sajnos uh, porrá lett a tűzben. És amikor a múltkor beszélgettünk, vagy a vita szólt, hogy uh, azért lennének olyan dolgok, amivel tán, uh, a közösség számára jobbat is tud tenni, mint hogy ezekről a dolgokról nyitunk vitát, uh, az pontosan az volt, hogy megnézni azt, hogy mondjuk egy ilyen uh, uh, festőművész... Uh, Idős festőművésznek hogyan tudnak közösség közös fellépés? De ha én jól értem, akkor itt nehézséget egy évek között az is okozott, hogy ha több tűzeset van, akkor függetlenül attól, hogy egy festőművészt ér-e. Baj vagy bárki más, akkor ott már nehéz különbséget tenni, és mindazok, akik nem festőművészek, de hasonló módon tűzeset áldozataivá vált a vagyonok egy része, hogy akkor ők ne kerüljenek ezáltal a szó átvitt, vagy nem tudom, milyen értelmében hátrányos megkülönböztetésbe, csak amiatt, mert hogy az ő, ők a tevékenységük okán egyébként nem közismert emberek. Vagy kevésbé közismertek, igen. Hát igen, igen, igen, igen, igen. és azért gondoltam azt, hogy, hogy ha valamire lehetne és ezen, ezen sokat gondolkoztam azóta is, akkor ez, ez összességében azt mondom, hogy, hogy a, a, az alatt 4-5-6 hét alatt valamilyen formában a tűztáros útjainak a megsegítésére egyfajta közösségi. E, ezek felé. milyen tüzelések Igen, voltak az, egyébként? Ahogy, ahogy most megint következik, egy tűzeset, megint következik egy tűzeset, akkor hol van az a keret, akik ezek egyébként erre a dologra pályázhatnak, és akkor itt álltam meg a gondolkodásban. Nyilván a jövő héten újra fogom kezdeni a gondolkodást ebben az ügyben, tehát valamiféle ahokat megpróbálok létrehozni erre, hogy... A jövő hét az gondolom arra vonatkozik, hogy most ön szabadságon van. Ahó. Ó, oh, igen, igen. elmondtam mondta, Eltűntem? El, igen. <gül> <gül> igen, szabadságon is igen. Igen, csak hogy az emberek értsék, hogy most hirtelen miért nem tud gondolkodni. Ma ma is tud gondolkodni, csak nincsen benne a hivatalban, mit ezt a rossz számára mondtam. Ehm, igen, igen. Azt kérdezem Öntől, hogy ezek milyen tüzelések voltak? Faszén, mert ugye felteltően nem a tápfűtőművek tevékenységének voltak a haszonélvezői. Ez nagyon eltérő. Tehát az egyik helyen például egy kandallóból egy ilyen nyitott terű tűzterű andalóból kipattanó szikra okozta a tüzet. A másik esetben valószínűleg a, a kert végében a, a, a hobbi e, műhelyben valamekkora e, gázpalack, amelyik a hegesztéshez e, vagy forrasztáshoz használtak, annak valamilyen e, elektromos szikrája hatott be. A harmadik helyen, ahol sajnos a haláleset történt, ott e, gyakorlatilag arról szó, hogy e, a gáz e, hogy a, a vezetékes gázt e, valamilyen okból e, kifolyólag a lakó nem akarta használni és e, betette egy Jancsi kályhát, és a Jancsi kályha, egy, egy egész pontosan rosszul zárta el ezt a gáz e, e, rosszul zárta el a gáz magát a, a, a gázkonvektorban vagy a gázkályhában, és a, ezt a kis vaskályhát, amit ő begyújtott és azzal tüzelmi akart, az valahogy valami elektronik a következtében a szivárgó gáz berobbantott legalábbis valami, valami, valami hasonlóak az elméletek jelen pillanatban. Tehát nagyon-nagyon különbözőek, de mindenhol az, az emberi hát, hogy mondjam, felelőtlenség az, amelyik, vagy a figyelmetlenség inkább, mint felelőtlenség az, amelyik a, ezeket a tragédiákat előidézte, de nyilván a felelős megtalálása és a kár reporálása az uh, teljesen különböző. Tehát a felelősök megtalálni és azokra a elámutat, az hogy feladata nekünk a a reptálásban és az újrakezdésében való segítség megtalálása a legfontosabb feladatom. Köszönöm a rendelkezésre állást, akkor most arra kérném, hogy ne tegye le. Jó, köszönöm szépen. Viszontlátásra, és a műsorkészítő a 18. jön önkormányzat támogatta. És most? Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János